Чубенко, командир полку. На коні їхав Чубенко. Кінь під ним був морений, кінь спотикався. Чубенківський загін брів на помацки. Поліські сосни обступали з усіх боків і шуміли, і сипали рівним сном шепіт. І рип'яли мов снасть, і буркотіли мов паруси. Лісовий вітрильний флот плив у широкий світ. На небі плискалися сині озера між снігових пустель. Крижина на крижину, гора на гору, під вітром хаос і битва. Чубенко хилив голову. І пускав з руки повід, кінь спотикався на корчах лісової дороги. Урочиста лісова осінь нахилилась над загоном. Багато було поранених, які несли перед собою обмотані руки, мов білі келихи. А дехто тримався за груди чи за живіт, і трудних несли на ношах. Двоколки з патронами виглядали як грона, до них тулилися поранені й потомлені. Попереду йшли по хмурій неголені велетні, міцно ставили ногу, обвішані патронами й гранатами бійці. Загін Шубенка помалу посувався крізь ліс. Донбас, далекий і жаданий. Стояв їм у очах, доменщики й слюсарі, мартенщики й складуви, шахтарі й вальцювальники, рудокопи й чорнороби, усі йшли за їхнім чубенком, за мовчазним чубенком, командиром червоного полку, завзятим, невідступним і непосидючим. Він був тільки легко поранений, а комісара полку вбили поляки під час бою на Віслі, і шматки комісара було зібрано на бойовищі. Полк поховав їх із славою, і все добивався до Варшави, бився з поляками по-простому, по-донбасівському. Слюсарі Слюсарили з гармат, шахтарі довбали шабельками, молотобійці кували гранатами, газівники давали жару з гвинтівок, хто чим умів і хто що полюбив. Ділянка цього полку витримувала всі атаки. Полк відступив чи не останнім. Чубенко вів загін, зв'язку в нього з червоною армією не було. Донбас попереду вижався курний і рідний. Була рання осінь дев'ятсот двадцятого року. «Зачекай!» – сказав рудий фельдшер і наздогнав Чубенка. Він їхав без сідла. Коло пояса на бинді висіла пляшка з йодом, мов стародавній писарський каламар. Я тобі скажу одверто, товаришу командир. Гості ми недовгі на цьому світі. Підбилися всі і похворіли. Поранені гниють на ношах. Увесь ліс гноєм запах. Давай пристанемо кудись до села і звільнимо свої руки. Підемо далі з легкими руками. Світ тепер настав чорний. Чубенко. Поляки женуться і шукають а в нас поранені на руках. І скажу тобі секретно, захворіло кілька на тиф. А Чубенко махнув рукою на фельдшера, облизав пересохлі губи. Пити мені хочеться весь час. Що воно за знак, що хочеться пити? В голові цілий Мартен гуде. Ти до мене, фершиле не підлазь. Бійці Донбас хочуть побачити. Бійці на траву донбасівську хочуть лягти. І я їх веду на з'єднання з дивізією. За півтисячі кілометрів куриться наш Донбас. Він чекає нас додому. І ми прийдемо додому. Ми гукнемо по шахтах і заводах. Ми встанемо ще душим полком. Фершале. Губити людей нам не випадає, а тифозних ізолюй від загону.